Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah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 Wa asharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Akhwani filahi rahmani wa kita lanjutkan kembali kajian kitab I'tiqat A'immatil Hadis yang ditulis oleh fadilati at-Tawal Imam Abu Bakar Al-Isma'ili rahimallahu taala sudah kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu tentang iman kepada takdir Allah Swt. Bahwasanya iman kepada takdir itu mencakup empat hal. Yang pertama meyakini tentang ilmunya Allah. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Wahai Biskul Ishain Alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, wajib kita mengimani tentang catatan takdir Allah Swt. Ta Bahwasanya Allah telah mencatat takdir semua makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ruhfiatil Akhram, wajafatil Sohuf telah diangkat pena-pena dan telah kering tinta. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah catat di dalam lahul makfud. Kemudian yang ketiga, yaitu wajib meyakini tentang masyiat Allah. Apa yang terjadi itu atas kehendak Allah swt, tanpa menafikan kehendak makhluk. Wa matasyauna illa an yasyallallahu alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga. Ya berkehendak alamin. Ini tiga poin. Yang sudah kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu. Kita tambah yang keempat. Poin yang keempat. Wajibnya kita mengimani tentang khalqullah. Ciptaan Allah SWT. bahwasanya semua yang ada ini. Apa yang terjadi ini adalah ciptaan Allah SWT. Makhluk Allah SWT. Allah khaliku kuli syait. Allah pencipta segala. Sesuatu, Wallahu khalaqum wa ma takmalun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Alusulul Salasa, wa masih alam atau klu masih Wallahi alam. Setiap yang sen Allah adalah makhluk. Ya, Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita Perbuat Ya Poin yang keempat ini disampaikan oleh Al Imam Abu Bakar Ismaili pada poin yang ke-12 ya sudah kita sampaikan poin yang ke-9, poin yang ke-10. Poin yang ke-11 berkaitan dengan Al-Qur'an Kalamullah. Ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita lompati saja karena poin ke-12 itu berkaitan dengan ya Poin yang keempat berkaitan dengan kandungan iman kepada takdir. Iman terhadap segala ciptaan Allah SWT. Di si judulnya dikatakan di sini. Af'alul aibad makhlukatun lillah. Perbuatan hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Kata al-imam Abu Bakar Ismaili rahimallah. Wa yakulun innahu la khaliqo alal haqiqata illallah. Wa haqiqata illallah atau al-haqiqati ila Allah azza wa Imam-imam ahli hadis mengatakan tidak ada yang menciptakan secara hakiki kecuali Allah azza wa jalla. Eh, kalau mungkin dalam bahasa Indonesia ada kata-kata fulan menciptakan ini, fulan menciptakan ini bukan penciptaan yang hakiki. Ini sekedar merangkai saja. Eh, penemuan misalnya jika katakan menciptakan pesawat, eh, mereka enggak bisa menciptakan besinya atau biji besi enggak bisa. Ya. Mereka hanya merangkai saja apa yang telah Allah ciptakan. Ya, meskipun enggak ada masalah kita mengatakan menciptakan, ya, dalam bahasa enggak ada masalah. Cuma eh ya, ditekankan di sini tidak ada pencipta secara hakiki yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya Allah khaliq ku kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Wainna aksabal ibadku lha makhlukatulillah dan perbuatan hamba semuanya ini adalah ciptaan Allah سبحانه و تعالى seperti yang Allah firmankan dalam surat as-safat tadi walau khalaqum wa ma takmalun Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat ini adalah ciptaan Allah سبحانه و تعالى meskipun bukan berarti Allah memaksa kita untuk berbuat maksiat misalnya ya, nanti akan saya sampaikan. Ayat kelompok-kelompok sesat dalam masalah takdir Wa inna allaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Al-Imam At-Tahawi rahimallah dalam kitab Al-Aqid At-Tahawiyah Beliau mengatakan Yahdi man yasha'u Wayaqsimu, waju afif adlan. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah menyelamatkan, memberikan ayat kesehatan, keselamatan itu atas karunia keutamaan dari Allah Swt. Wajudiluman yasa, wayaqzulu, wajbtali adlan. Dan kalau Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, kalau Allah menimpakan musibah. Kalau Allah mencampakan manusia yang Dia kehendaki itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi mashiatihi baina fadli wa adlihi. Dan semua manusia itu berada di bawah kehendak Allah di antara karunia keutamaan dari Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memberikan kerimatan kepada manusia Itu karena karunia dari Allah Bukan semata-mata karena hasil usahanya Tidak ya, Seperti manusia masuk surga Kata Rasul Itu birahmati minallah, Karena rahmat dari Allah Bukan semata-mata hasil amal solehnya ya, Karena amal soleh yang dilakukan oleh manusia Tidak sebanding dengan balasan Allah di surga Kalau kita mau hitung-hitungan Kita saja kalau beramal ya, Mulai dari lahir Sampai kita meninggal misalnya usia 100 tahun. Belum sebanding dengan kenikmatan surga yang berapa tahun. Ha? Kekal abadi. enggak sebanding. Ya. Makanya manusia masuk surga. Di rahmat Allah. Dan manusia bisa beramal. karena pertolongan dari Allah. La ya, hawla wa quwata illa billah. Sekali lagi. Ini harus kita yakini. Manusia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu murni karunia pertolongan. Ya, Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau manusia diberikan musibah ujian, eh bahkan tadi disesatkan, itu karena keadilan Allah سبحانه و تعالى. Wa makan Allahul yadlimahum, walakin kanu anfusam yadlim. Bukan Allah yang berbuat dalim kepada mereka, namun manusialah yang berbuat dalim kepada diri mereka sendiri. <tuh> kalau manusia disesatkan oleh Allah, entah dia menjadi kafir, menjadi musyrik menjadi alil bid'ah, menjadi ahli maksiat. Itu karena keadilan Allah. Allah tahu orang ini tidak layak mendapatkan hidayah karena orang ini malas mencari hidayah. Disampaikan hidayah dia menentang. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqi ar ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairasabil mu'minin nu'allih ma'ka tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi ajalnya Rasul Setelah jelas kebenaran baginya, sualina sehati jauh sudah sampai ya, pengajian jauh salafiyah di mana-mana. Ya, dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, para salafus saleh. Maka kami sesatkan kemarilah dia tersesat. Ini keadilan Allah. Ya, sudah jelas kebenaran, namun dia menentang, dia menyelisih kebenaran tersebut. Allah sesatkan sekalian. Ya. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya adil. Adapun yang ya datang kebenaran, dia pun mencari kebenaran. Allah berikan hidayah, Allah tambahkan hidayah. Ini eh keutamaan dari Allah. Tidak mungkin Allah samakan dengan yang apa? Menentang kebenaran? tadi Tidak mungkin. Eh Allah menyamakan antara yang berusaha mencari kebenaran dengan yang malas mencari kebenaran. Makanya Allah berjanji. Allah dina fina alana subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami. Akan kami tunjukkan jalan-jalan kami Kita lihat kisah ya. Sahabat Rasulullah SAW dari Persia Salman Al-Farisi Jauh-jauh dari Persia Ke kota Madinah mencari kebenaran Allah berikan hidayah Namun pamannya Rasul Yang merupakan keluarganya Rasul Kerabatnya Rasul Abu Lahab ya Allah Sesatkan, Allah jadikan dia kafir Allah ya Janjikan ancaman neraka jahanam naudzubillah min darik tabaq ya da abilah bin watak kenapa menentang kebenaran enggak mungkin disamakan antara usaha salman al farisi yang mencari kebenaran dengan yang menentang kebenaran itulah yang pertama karunia dari Allah yang kedua itu adalah keadilan dari Allah subhanahu wa hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui Eh, ya, apa najal muslimin akan mujrimin? Apa kami akan menjadikan sama antara orang mukminin dengan orang kafirin? Tentunya tiada sama. Itulah keadilan Allah سبحانه وَحْتَالَهْ yang intinya tidak ada keadilan dalam takdir Allah سبحانه وَحْتَالَهْ maknanya sudah kita sering sekan iman kepada takdir ini diantara samarotnya buahnya itu menjadikan kita selhusmuban kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadits kursi mengatakan ana indadoni abdi bih aku sesuai dengan prasangka hamba-ku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, keburukan yang akan menimpa kita. Nauzubillah min dalik. Maka sekali lagi harus kita yakini ya kenikmatan murni dari Allah, hidayah petunjuk Ayah dan karunia dari Allah sedangkan musibah kesesatan tadi itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi tadi mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi mashiatihi baina fadli wa adrihi. Semua manusia itu di bawah kehendak Allah di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. La hujjata liman adzallahullah azza wa jalla tidak ada hujah bagi orang-orang yang telah Allah sesatkan. Karena Allah berfirman, "Katakanlah, 'Falillahi hujatul balighah.' Katakanlah milik Allah lah hujah yang mendalam. 'Fa law syallaha ajakum ajma'in, seandainya Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya.' Namun Allah ayat dengan keadilannya membedakan mana yang berhak mendapatkan hidayah dan mana yang berhak Allah sesatkan." Kalau Allah mahu, Allah akan jadikan manusia semua yang mau minit. Namun Allah miliki hikmah, eh dibalik itu semuanya. Kemudian Allah mengatakan, Kamabada akum ta'udun. Sebagaimana Allah mulai penciptakan kalian, kalian juga akan dikembalikan. Farikan hada, wa farikan hakek alimuddallala. Sekelompok manusia Allah berikan hidayah, sekelompok yang lain Allah sesatkan mereka. Sekali lagi, semuanya. Ada hukum sebab akibat ya, Manusia itu mendapatkan hidayah Karena orang tersebut Betul-betul melapangkan dadanya Untuk mencari hidayah Tidak dengan tolak buli ilmi ya, Yang lain Allah sesatkan Karena dia malas mencari hidayah Bahkan menentang Al-hidayah tersebut Ketika mereka berpaling Semakin Allah palingkan dari jalan Allah SWT Alhamdulillah Allah juga mengatakan walaqad zarana li jahannama makathir jinni wal ins sungguh kami akan penuhi neraka jahannam dari kebanyakan jin dan manusia karena tadi mereka menentang al hidayah padahal Allah telah menurunkan ya, kitab-kitabnya Allah mengutus para rasul-rasulnya wama kunna mu'adzibina hatta nab'atarafsula dan kami tidak mengadap suatu kaum sampai kami mengutus rasul Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Ma min musibatin fil ardi wala fi illa fi kitabim min qabli an nabraha." Tidakkah musibah menimpa di seluruh bumi, tidakkah musibah menimpa dalam diri kalian kecuali fi kitab, dalam catatan Lauhul Mahfuz sebelum kami menurunkan menciptakan Musibah tersebut Semuanya telah Allah catat dan wajib Untuk kita yakini musibah tersebut Allah timpakan karena sebab Dosa-dosa manusia Ma'asobakum min musibatin Fa'imakasabat aydikum wa'yafu'an kathir Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian Kecuali karena sebab dosa-dosa Kalian ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Zuhar al-fasadu fil barni wal bahri Bima kasabat aydin nas Liudhika umba'adzalladhi amiru La'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka la'allahu miyarji'un hikmahnya agar mereka mau kembali kepada kebenaran kita yakini musibah itu takdir Allah sudah Allah catat tidak akan mungkin manusia bisa ayah, selamat daripada calon takdir tersebut ma'asawbaka lam yakuni uhti'ak apa yang Allah telah catat untuk mata atasmu tidak akan mungkin wesedari. pasti terkena ya Kemudian yang kedua dari ayat tersebut kita wajib meyakini bahwasanya Allah ya adil, maha adil. Allah akan musibah bukan semata-mata Allah dari Nabiullah minalit. Wama an adil dalamil abid. tidaklah aku mendalim hamba-hambaku sama sekali. Dalam hari khusyir Rasul mengatakan Allah berfirman, ini haram tu dilmah ala nafsi. Aku haramkan bagi diriku kedaliman. Allah tidak pernah berbuat dalim. Ketika Allah menimpakan musibah, itu karena keadilan Allah Swt. Ketika manusia berbuat dosa, Allah timpakan musibah tersebut. Kemudian dibalik musibah tersebut, ada banyak hikmahnya. Di antaranya la alhamdulillah akar mereka yang ditimpa musibah kembali bertobat, kembali kepada agama Allah Swt. Ya, maka sekali lagi wajib untuk kita yakini di dalam takdir Allah itu banyak hikmah. Terkadang kita bisa menalarinya. Eh sekarang Terkadang masih tertunda. Namun yakinilah. Semua ada. Ada hikmahnya. Yang penting. Kita sudah berusaha. Sesuai dengan apa yang Allah cintai. Dan Allah yang Kemudian kita serahkan semuanya. Kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Minta pertolongan kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Berusahalah. Bersemangatlah. Dalam menggapai yang bermanfaat. Di dunia maupun akhirat. Dan mintalah pertolongan kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban. Hamba berusaha. Minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian apa? Mengimani takdir. Terjadilah apa yang akan terjadi. Karena Allah mengatakan eh, dikatakan di sini. Wa makna anna makna min kobli anna ber'aha, ayna klukoha. Kami telah mencatat takdir tersebut sebelum kami ciptakan, kami timpakan kepada manusia. Wa bila khilafin fil lughati. Tanpa ada perselisihan dalam segi bahasa. Wa qala an ahli jannah Allah juga mengabarkan tentang penduduk surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah kata penghuni surga yang telah memberikan hidayah eh, kepada kepada kami untuk kita masuk surga dan tidaklah kami mendapatkan hidayah seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Inilah Ya, tadi dikatakan, Allah memberikan hidayah ya, Itu karena Keutamaan karunia dari Allah wa Makanya nanti akan insya Allah, Kalau ada waktu kita sampaikan Dia nara buah iman kepada takdir Orang itu tidak ujub, tidak sombong Dia memiliki harta, dia yakini Itu semua dari Allah, bukan karena hasil kerjanya ya, Kalau dia diberi sakit Tidak bisa bekerja ya, Kalau Allah berikan kebangkutan, tidak akan mungkin Dia bisa kaya, semuanya dengan Eh ya, pertolongan dari Allah سبحانه و تعالى. Demikian pula orang itu mendapatkan ilmu agama, dia menjadi seorang alim, menjadi seorang Qari Al Quran misalnya hafid. Dia tidak sombong, dia ujub. Karena itu dari hidayah pertolongan dari Allah. La hawlā walā quātā illā billāh. Seperti yang kita sering sampaikan, kita ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan mandangkan, haiyalas salah. Kita hanya bisa mengucapkan la hawlā walā quātā illā billāh. Kalau tambah pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita sampai ke dalam masjid Allah سبحانه و تعالى. Kita juga memohon setiap kita selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ibadah tikmi tak selalu keterangan kepada Allah. Ini banyak sekali. Eh, InsyaAllah kita akan sampaikan lebih dari 20. Eh, buah faedah iman kepada takdir Allah SWT. Dari segi akidah, segi akhlak dan juga dari segi kejiwaan manusia. Kemudian kata Allah SWT. Alaau yasya Allah lah jadana sa jami'at. Allah berkehendak, Allah sanggup memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Namun Allah memiliki hikmah di balik ia eh, tidak dijadikannya semua manusia beriman kepadanya nya Wa qala walau sya'ara walayazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Seandainya Rabb-Mu Dia sanggup menjadikan manusia umat yang satu menjadi semuanya mu'minin Ya eh, namun senantiasa manusia berselisih ...kecuali yang dirahmati oleh... Rabbmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, kemudian... ...dikatakan di sini... ...poin yang ke-13... ...masih berkaitan dengan takdir... ...Wa yakulun inal khairah wassarrah... ...wal hulwa wal mur... ...bikadai min Allah Azza wa Jalla. Imam Alil Hadith... ...Ali Sunnah wal Jawa mengatakan... ...kebaikan, kejelekan... ...yang pahit, yang manis... ...itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala... Amduhu wa kudarahu. Allah telah mencatatnya, Allah telah mengetahuinya, Allah telah menghendakinya dan Allah telah menciptakannya. Layam liku nali anfusim daron walanafa. Ella masya Allah. Manusia tidak bisa mendatangkan bagi diri mereka kemoderatan maupun kemanfaatan kecuali dengan kehendak Allah swt. Makanya manusia Diwajibkan hanya minta tolong kepada Allah karena Allah yang bisa mendatangkan ya, kebaikan, mendatangkan rezeki dan sebagainya dan Allah yang bisa menjaga kemadaran. Wa inna hum fuqara ilallah azza wajalla dan bahwasai manusia itu fuqara selalu membutuhkan pertolongan kepada Allah swt. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Ini sungguh luar biasa. Ya. Buah ya, kalau kita beriman kepada takdir semakin dekat hati kita kepada Allah semakin kita tawakal kepada. Allah Subhanahu wa taala karena di tangan Allah lah segala takdir manusia ini. Qulillāhumma mālikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izhu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Biadikal khair, innaka laqulish-shay'i qadir. Katakan Nabi Muhammad, "Ya Allah, engkau adalah rajanya diraja raja. Engkau memberikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan bagi orang engkau kehendaki. Engkau mencabut kepemimpinan, kekuasaan bagi orang yang dari orang engkau kehendaki." Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau menghinakan orang yang engkau kehendak. Di tangan mulai Allah. Segala kebaikan dan engkau makuasa atas segala sesuatu. Ini sekali lagi. Kalau kita betul-betul beriman kepada takdir Allah SWT. Ta eh sungguh kita akan menjadi hamba-hamba. Yang sangat dekat kepada Allah. Setelah menggantungkan hatinya kepada Allah SWT. Karena Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Di tangannya lah segala eh, sesuatu. Lahirin alaum anu fikul iwatin. Manusia tidak mungkin, tidak butuh kepada Allah. Manusia selalu butuh kepada Allah. Setiap hembusan nafasnya, eh, setiap denyutan hati, eh, jantungnya atau detak jantungnya, setiap denyutan nadinya, selalu butuh kepada Allah swt. Ya hayu ya kayum birahmatika astaghfiru asrihri syani kullahu walatakinin anar sitor fataain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Astaghitsu, ya eh, aku mohon pertolongan kepadamu. Eh, ya Hayya Kayyum bi rahmatika astaghitsu dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan kepadamu. Asli syani kulau aku mohon, ya eh, engkau perbaiki segala urusanku. Eh, dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku meskipun hanya apa? Sekejap mata. Manusia selalu butuh kepada Allah setiap detiknya, setiap waktunya. Itulah ya eh, iman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa Takwa Nufullah Rahimahni Warahmatullah Itu Ya Secara Global Tentang Masalah Iman kepada Takdir Yang Di Antara Intinya Poin Pentingnya Empat Hal Tadi Mengimani Ilmunya Allah Catatan Takdir Allah Masya Allah Kemudian Juga Mengimani Tentang ya, Ciptaan Allah Subhanahu Wataalla ya, Di Samping Tadi Sudah Kita Sampaikan Ya Tidak Boleh Kita Suudon kepada Allah Harus Kita Hustulon kepada Allah Subhanahu Wataalla Kemudian Yang Berkaitan dengan Ya Sabda Rasul: Wascharu leisa ilaih. Kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Engkau ya Allah. Atau kata Rasul yang selayang dalam doa istitahnya beliau mengatakan wascharu leisa ilaih. Kejelekan ia e, tidak disandarkan kepadaMu ya Allah. Karena semua takdir Allah itu baik. Yang jelek itu pada makhluk makhluknya. Makanya dalam doa kunut witir ya kita diajarkan doa wakini saroma. Cobai, ya Allah jauhkanlah, lindungilah aku dari kejelekan apa yang engkau takdirkan di dalam apa? makhluk takdirnya Allah tidak ada yang jelek, semuanya baik. Ya, kalau sapi nas jelek, itu kebaikannya lebih banyak. Ya. Seperti yang sudah kita sampaikan tentang irada syariah, irada kauniyah, ya, yang mana kehendak Allah, ya, kehendak Allah ada dua, kehendak yang tujuannya langsung Misalnya Allah menciptakan manusia itu tujuannya langsung wa makrul jinawal insa illa liya ini yang diinginkan Allah Taala adanya manusia yang beribadah kepada Allah muuminin. Adapun orang kafir Allah ciptakan ini bukan apa tujuan langsung Allah سبحانه و تعالى ini sekedar perantara untuk apa kepada tujuan yang langsung tadi Allah menciptakan orang kafir agar menjadi ladang ibadah bagi orang beriman. Ketika ada orang kafir ada jihad ladang ibadah. Ketika ada orang kafir ada medan dakwah, ini jihad atau lahan e pahala bagi orang-orang yang apa beriman. Orang mukmin diciptakan ini memang tujuannya langsung Allah memang ingin menciptakan orang mukmin tujuannya ummahul mukminah wa insaillah li abudun. Adapun Allah menciptakan orang kafir orang berbuat masiak, berbuat kebitahan, ini tujuannya lirih. Eh, kata pak ulama kehendak Allah dua muradun linasihi muradun lighairihi ada yang tujuannya langsung Allah ciptakan orang mukmin memang ini tujuannya langsung Allah menghendaki orang mukmin tercipta adapun orang kafir Allah ciptakan ini sebagai perantara saya jembatan untuk menjadi lahan ibadah bagi orang beriman dengan mereka menjihad eh memerangi orang kafir mendakwai orang kafir eh dan orang mukmin meminta pertolongan kepada Allah jangan sampai ikut orang kafir tersebut inilah yang pahala bagi orang-orang ber beriman. Ya makanya kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah karena semua takdir Allah itu baik. Yang jelek hanya ada pada makhluk-makhluknya. Dan termasuk adab kita kepada Allah, betul Allah yang menciptakan semuanya. Namun termasuk adab kita kepada Allah, jangan menyadarkan kejelekan kepada Allah. Jangan sambil auzubillahi min dalilak, naya berdoa, wahai pencipta Anjing dan babi. Nauzubillahi min dalik. Ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa wahai pencipta Firaun, wahai pencipta Haman. Nauzubillahi min dalik. Ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa kalau kita lihat dalam surat Al-Jin, eh bagaimana Al-Jin eh mengatakan wa inna lana asharun urida biman til ardi am arada bihi marabbuhum Dalam masalah kejelekan tidak disebutkan subjeknya wa inna lana sesungguhnya kami tidak mengetahui kata jin aya apakah asaron apakah kejelekan yang diinginkan di atas muka bumi ini tidak disebutkan subjeknya siapa namun ketika dalam kebaikan mereka sebutkan subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala am arada bihim rabbuhum ataukah rabb mereka menghendaki bagi mereka kebaikan Ketika masalah baik Allah disebutkan sebagai ia ya, subjeknya. Namun ketika dalam masalah kejelekan tidak disebutkan. Ini kata ulama adab kepada Allah wasyarro leisailik kata Rasul. Kejelekan Tidak disandarkan kepada engkau ya Allah Karena semua takdir Allah baik Yang jelek kepada diri makhluknya Kalaupun dikatakan ada kejelekannya Atau secara sekilas ada kejelekannya Di balik itu banyak kebaikannya Seperti penciptaan iblis Banyak hikmahnya, banyak kebaikannya Yang kaedahnya ya, tidak adanya iblis Itu tidak baik ya, Dibandingkan dengan adanya apa iblis tersebut Karena banyak hikmah yang ada di balik Semua itu, seperti ya, Contohnya Orang yang sakit gula kemudian terluka, kemudian memborok sampai membesar, harus diamputasi kalau enggak bisa mati, bisa menjalar ke bagian lainnya. Memang tidak diinginkan dia dipotong kakinya atau tangannya. Namun demi kebaikan yang apa? lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Itulah. Ya, contoh kalau kita apa membahas masalah adanya penciptaan seperti iblis, ya ada kejelekan-kejelekan di baliknya ada hikmah yang terkadang memang akal belum bisa mencernanya. Namun yakinilah sebagaimana kata Allah, ya wa a'lamu mala ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Bismillah. Ya kita sebutkan eh meskipun mungkin enggak sampai tuntas pertemuan ini tentang <tuh> tuh. samarat, ayah buah daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia kita ambilkan dari sebuah kitab yang berjudul Al-Iman Bil Bilqadah Walqadar Kalangan Ad-Duktur Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad Dengan mukaddimah As-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimahullah Rahimah Ta'ala Di sini disebutkan tentang Ayat sekitar 20 lebih Iman atau samarat Buah daripada iman kepada Takdir Allah SWT ta Kita sebutkan secara ayo, cepat beliau mengatakan asmaratul imaniyah alaqadiyah ya eh, buah mengimani takdir dari segi akidah yang pertama adau ibadatul azza wa orang kalau beriman kepada takdir dengan ya eh, benar itu termasuk salah satu ibadah kepada Allah ya eh, di antara bentuk ibadah ibadah kolbiyah ibadah hati apa di antaranya mengimani takdir Allah subhanahu wa yang kedua al khalasun syirki Orang itu kalau beriman kepada takdir InsyaAllah dia akan jauh dari kesirikan ya. Karena dia meyakini Semuanya adalah ciptaan Allah ya. Semua itu tangan Allah Maka dia minta hanya kepada Allah SWT Dan itulah dibalik hikmah Sabda Rasul Ida sa'alta fas'alillah Wa ida saanta fas'ain billah Apabila engkau mohon, mohonlah kepada Allah Jika engkau minta pertarangan Mintalah pertarangan kepada Allah ini adalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah. Ia karena buduwa, ya, karena saya. Karena... Kenapa demikian? Rasul mengatakan. wa lam anna al-ummatah la ala ala'an yanfauka bise'il lam yanfauka illa bise'il. Kata Allahulah. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia. Ingin untuk memberikan manfaat kepadamu. Mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat kepadamu. Kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Ada keterken erat. Antara iman kepada takdir... Dengan Tauhid al-Uluhiyah. Ya, maka kalau orang itu betul-betul mengimani takdir, maka insya Allah dia akan jauh daripada kesyirikan Yang ketiga, Husul hidayah wazia datul iman. Orang kalau beriman kepada takdir, semakin Allah tambah hidayah, semakin Allah tambah imannya. sebagaimana kisah Asyabul Kafi Allah katakan, Inna hum fityatun amanu birabihim wazidna humudah. Sesungguhnya mereka, sahabul kafi adalah para pemuda. Ketika mereka beriman kepada roh mereka. Maka Allah tambahkan iman kepada kepada mereka. Kemudian yang berikutnya. Yang keempat, al-ikhlas. Orang kalau dia betul-betul beriman kepada takdir. Maka insya Allah dia akan bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena dia tahu. Manusia tidak punya apa-apa. Ya, kalau ada orang yang minta pujian belum tentu dia akan dipuja oleh manusia, bahkan akan dicela. Namun dia selalu ingat sabda Rasul, malil tamasaridallahi bisuktin nas, radiallah anhu adhabihi nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah akan jadikan eh Allah karida kepadanya dan Allah akan jadikan yang lain ridha kepada kepadanya. Mungkin sekarang dia dibenci suatu saat akan dicintai. Karena dia yakin semua di tangan Allah Kenapa dia minta pujian dari orang Kenapa dia minta perhatian dari orang Padahal semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala eh, Kenapa dia harus eh, Memperhambakan dirinya kepada manusia Kepada harta sedangkan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dia inginkan ridha Allah Kalau Allah ridha, selesai urusan semuanya Wa mayatakillah ya jalau makhraja Ya, ini adalah ya, sekali lagi samarat yang luar biasa, buah yang luar biasa dari iman kepada takdir. Orang itu kalau betul-betul iman kepada takdir Allah, dia akan betul-betul ikhlas, harap mencari ilah Allah. Karena semuanya di tangan Allah, panuat ta rezeki di tangan Allah, kekuasaan di tangan Allah, semuanya di tangan Allah. Apa yang kita cari ada di tangan Allah swt. Ta Kenapa kita cari di, di manusia? Sedangkan manusia Kata Imam Syafi'i, Ridwan Nas Zayatun Latudrak. Mencari Ridwan manusia, itu impian cita-cita yang tidak akan mungkin tergapai. Pasti ada pro dan kontra. Itu biasa, sunatullah. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan rasul. Sayyidul waladi Adam. Eh, banyak yang apa? Kontra dengan beliau. Menentang beliau, memusuhi beliau. Apalagi kita. Yang penting, Ridwan Allah SWT. Yang kelima, sehatu tawakul wataammu. Orang yang beriman kepada takdir betul-betul dia akan eh, sempurna tawakalnya kepada Allah سبحانه و تعالى. Sebagaimana Rasul pernah berpesan, wa ajumil yasami ma fi aynas. Jangan pernah berharap kepada kepada manusia. Manusia lah hawlalahuata illa bila. Manusia bisa mati, manusia bisa berubah, manusia terkadang Ayah, sebagaimana kata peribahasa kita... Serigala berbulu domba. Musang berbulu domba. Kelihatannya baik. Di belakang menikam. Hati-hati. Jangan apa. Emangnya mengharap kepada manusia. Tawakal kepada Allah Azza Wajalla. Banyak berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Watawakal al-hayla di layamud. Bertawakal kepada Allah. Zat yang maha hidup yang tidak akan pernah... Tidak akan pernah mati. Semua ada di tangan Allah. Kita minta hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Al-khaf minallah. Akan menimbulkan, menyebabkan rasa takut hanya kepada Allah. Karena semuanya di tangan Allah. Kita tidak takut kepada manusia, takut kepada Allah. Kenapa? Semuanya di tangan Allah. Walau istamau, ala an yadurruka bisain, lam yadurruka illa bisain, kot kataballah alik. Seandainya seluruh umat manusia berkumpul, Persatu untuk mencelakakan dirimu Mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu Kecuali atas Apa yang Allah takdirkan atas Semua di tangan Allah Kenapa kita takut kepada manusia Takut hanya kepada Allah SWT ta Jangan takut kepada mereka Takutlah kepada Allah SWT Yang ke-8 Ar-Ridha ya, Akan menimbulkan Ridha kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ditimpa musibah Ya sudah dia ya meridha ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa dia apa? memproles takdir Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya akan terjadi dan pasti akan terjadi Yang kesembilan asyukru as Yang akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan hidayah hanyalah Allah Yang memberikan rezeki hanyalah Allah Semuanya di tangan Allah Maka dia selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma bikum min ni'matin Sami Allah, tidak ada nikmat satupun yang Allah berikan kepada kamu kecuali apa? Minallah dari Allah سبحانه وتعالى bukan murni karena kekuatan kita, kecerdasan kita tidak kita manusia lah hala hala kuatilah bila selalu menimbulkan rasa syukur kepada Allah سبحانه وتعالى. Yang ke sepuluh ia akan mendatangkan al-farah kegembiraan, kebahagiaan hidupnya orang mukmin. Ya. Ia tidak akan penuh dengan kebahagiaan. Lihat para sahabat, terkadang mereka makan sehari hari susah. Namun hidup mereka apapun dengan kebahagiaan hati mereka Penuh dengan apa? Eh, Ridha dengan takdir Allah Penuh dengan tawakal kepada Allah Dekat kepada Allah Sehingga hidup mereka apapun dengan kebahagiaan Rasulullah SAW dikatakan Setiap hari makannya, minumnya al-aswadan Kurma dan eh, segelas air Artinya air putih saja Dengan kurma tidak ada yang lainnya Namun beliau termasuk manusia yang berbahagia di atas Muka bunyi wafi wafil akhirah Yang ke sebelah Al ilmu bijihmatilah. Kalau kita iman kepada takdir, kita akan mengetahui banyak hikmah. Eh Allah swt di dalam takdir-takdirnya. Terkadang eh sekarang belum bisa menalar. Insya Allah mungkin besok, mungkin yang lusa dan seterusnya. Intinya semua ada hikmahnya. Yang kedua belas, tahhir ukul mengalih kurafat wal abatil. Kalau orang itu beriman kepada takdir, eh akan jauh dari khurafat Ya, seperti cerita Nilo Rokidul Cerita Maling Kundang dan sebagainya Ini adalah hurufat yang tidak ada Dalam kamusnya orang yang beriman kepada Takdir Allah Subhanahu SWT Allah khaliku kulis saya Allah pencipta segala sesuatu Allah pengatur segala sesuatu Bukan Nilo Rokidul ya, Yang mengatur pantai selatan atau yang lainnya Bukan yang lainnya Orang-orang ya. yang beriman kepada takdir Allah Jauh daripada hurufat Jauh dari ya, ramah-ramah Dukun-dukun para normal Eh, mereka adalah musuh-musuh Allah dan Eka eh, muslimin eh, Namun orang yang beriman kepada takdir Mungkin dia akan menuhankan dukun-dukun tersebut Padahal yang mengetahui yang gaib Hanyalah Allah SWT Ini 12 buah Iman kepada takdir Dari segi akidah Kemudian asamrat as adalah akhlakiyah Dari segi akhlak eh, Akan banyak membawa perubahan Yang ke pertama as-soberu kalau orang itu beriman kepada takdir, Ia akan bersabar. Eh tidak, ia eh, kotor ucapannya ketika ia timpah musibah. Demikian pula perbuatannya, sebagaimana kata Rasul: Lesa minna mansakol juuba wadhal bukhududah wada bidahawil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang merobek sakunya, ia eh, memukul pipinya dan menjadi dengan cerita jahiliyah ketika ia timpah musibah. Sabar karena dia tahu semuanya dengan takdir Allah SWT ta tidak akan mungkin dia bisa apa lain darinya dia menangis sampai meratapi sampai merobek-robek tadi sampai eh, gulung-gulung tidak akan bisa merubah apa ya eh, musibah tersebut ya eh, yang bisa merubah eh dengan dia apa? merubah dirinya kepada eh, tauhid kepada sunnah, kepada al ibadah yang kedua at tawadhu Eh Kalau orang itu beriman kepada takdir, dia tahu semuanya dari Allah enggak usah apa, sombong Mantawa dua lillah, rafah Allah Barang siapa yang tawa dua al kepada Allah Yang eh, merendahkan diri di hadapan Allah Allah akan mengangkat derajatnya eh, Dia tidak sombong, karena dia tahu semuanya dengan eh, Kehendak, dengan pertolongan dari Allah SWT Al-Qurah wa-Sakha Orang yang beriman kepada takdir, dia bersifat dermawan Tidak bakhil, karena dia tahu semuanya dari Allah Mengapa kok dia apa Pelit, bakhil, dia berikan kepada yang lain dan dia yakini dengan dia bersyukur tidak akan berkurang rezekinya. Bahkan Allah janjikan Allah kembalikan. Yamhakallah riba, waerbisadakat itu iman kepada takdir menjadikan orang itu berjiwa sosial tidak bakhil. Yang keempat asyajatul ikdam yang eh, menjadi pemberani. Kalau orang itu beriman kepada takdir bukan menjadi pengecut berlari di belakang. Menjadi manusia bermuka dua. Menjadi serigala berbulu domba. Eh bukan itu. Orang yang beriman kepada takdir. Iman kepada takdir. Gentle. Eh, tidak apa? Pengecut. berani hanya di belakang. Menghibah dari belakang. Tidak berani apa? Di depan. Eh, ini sekali lagi orang beriman kepada takdir. Dia yakin. Semua yang Allah takdirkan. Mengapa kita takut kepada manusia? Kita hanya takut kepada Allah SWT. Mengapa kita ketika menyampaikan kebenaran kita takut. Sedangkan Allah perintahkan kita untuk apa? Fasda' bima tu'mar. Sampaikan apa yang kau diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak perlu kita takut. Kecuali kepada Allah SWT. Ta Seandainya tadi. Seluruh umat manusia berkumpul. Ingin mencelakai kita. Dalam dakwah kita. Dalam aktivitas keagamaan kita. Tidak akan mungkin mereka bisa menjelayakan kita. Kecuali dengan apa? Allah takdirkan. Eh sama dengan takdir Allah Mengapa dia takut Maka jangan menjadi apa Pengacut Hanya berani dari belakang saja Yang kelima Uli wul Orang beriman kepada takdir Dia cita-citanya itu tinggi Tidak menjadi orang yang Eh rendah cita-citanya Karena dia tahu Allah ala kulisain qadir Mungkin ya, dalam masa Allah berilmi, dia kurang hafalannya, kurang kecerdasannya. Namun, enggak pernah putus asa, karena dia tahu, Allah ala kulisyen kodir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika dia menjadi orang fakir, tidak putus asa, karena dia tahu, Allah ala kulisyen kodir. Takdir Allah, kita enggak tahu yang penting kita disuruh apa. Eh, malu berusaha, berabar, bekerja. ya eh, minta tolong kepada Allah. Allah akan bisa apa? Membalikkan semuanya. Allah ala kulisyen kodir. Kira imannya, takdir Allah. Yang keenam alhasmu waljiddu fil umur eh bersungguh-sungguh dalam beramal sebagaimana kata Rasulullah ihmalu ihris ala mayan fauka eh bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat entah di dunia ataupun akhirat wasain billah dan minta tolong kepada Allah SWT Yang ketujuh aslamatunnal hasadi wal itrat eh orang itu akan selamat dari rasa hasad iri dan dengki. Mengapa kita iri dengan saudara kita sedangkan dia apa? Telah Allah anugerahkan rezeki kepadanya. Mengapa kita perhati? Tidak akan mungkin kita bisa merubah apa? Takdir Allah. Lama niah lima taat walamu tiada lima mana tak? Ini juga kita apa? Tidak perlu takut kepada orang yang hasad, karena hasadnya tidak akan mungkin bisa mencelaki kita. Kecuali dengan takdir Allah سبحانه و تعالى. Orang yang beriman kepada takdir tidak hasad kepada yang lain, karena semua telah apa, mendapatkan bagian masing-masing. Semuanya telah Allah catat, tidak akan mungkin bisa meleset. Kita selesai Iya, masih banyak sebetulnya ha? Kurang berapa? Satu menit Iya, satu menit untuk pengumuman Sebagaimana peribahasa kita Kalau ada sumber di ladang Eh, boleh kita ha? menimpa Menumpang mandi Kalau ada umur panjang Kita boleh berjumpa lagi Insya Allah ini akhir daripada kajian kita sebelum Ramadan. Insyaallah akan ada libur panjang ya sampai awal Agustus. Ya karena pertengahan Syawal kita ada daurah dengan para masya dari Madinah. Maka insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Aqidat A'immatul Hadits oleh Imam Bakar Ismail ini pada awal Agustus. Kalau emang ada Umur panjang Insyaallahu ta'ala Semoga Allah memberikan kepada kita keisi komahan Di atas akidah saleh Dan semoga Allah memberikan kepada kita Kekuatan, pertolongan Untuk kita bisa beribadah di Ramadan Sampai akhirnya nanti Aku luka lihat Kurang lebihnya sama maaf Wa jazakumlah khani Wa akhir da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, dukung UV TV dengan belanja di UV Store